طول المعامل وأقيده ونبذف المنبه كل ما ذلك من تأمينات الأولين من تأمين المحارفين وغلو وغالين سمكا منامكا فيحيا أو يهميا أو خالجيا أو متزليا أو مرجئا أو لا فذلك نحن الطوائف كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم التسليم كثيرا اذكروا قبل الله جل مشاءه و في درسنا السراءه على قسم الله وكرس محمد صلى الله عليه وسلم بغلا دو كنا дошли есте حكم اكل المحرم من صيد الحلال انتي بروبيس دا محرم يد قد قدروا што е улобио ко عشان يكون يوهرام يبقى اا првост почнемо читати ове хадисе значи рексмо Znači, da se vratimo, spomenuli smo, je naučili svi dobro ni devet stvari koji su zabranjene čovjeku da čunilo je hrame. Znači, jedna od tih stvari je da mohrim, da ona osoba koju hrame da lovi, je li tako? Znači, rekli smo šta? Znači, čovjek kad guču hrane, znači, zabranjeno mu je šta? Lov. Ili u redu? Znači, zabranjeno mu je lov. Znači, zabranjeno mu je ne samo da lovi, nego da pomognemo tom lok. Naći bilo da kaže, ha, enoga tamo pa ulovi, jel na koji način, znači da učestvuje, da učestvuje kako se kaže, da učestvuje u tome. Dobro. Međutim znači, isa se postavlja jedno pitanje i to je ono što će doći. Da bude spomenuto u ovom hadisu, od osnovi hadisma <coughs> jeste, znači kada osoba koja nju i hramu, ulovi. Naći ti sa do i hramu, nema nju i hram. I nema ulovi. Možeš li ti jesti to? Veloreda znači, da munhri jede ono što je ulovio, onaj koji nije, onaj koji nije, u hramu. to je jedna stvar. Druga stvar, dali namjera onoga koji lovi, to jest za koga lovi, da li to utiče na propis? A to znači šta? Ako ona osoba koja nije u hramu, ako ulovi ako osoba koja nije u hramu, ako ulovi za onoga koji hram Da li tad da njemu dozvolim da ide? Da, znači šta? Znači Mema je igrao, ja nisam igrao. Ja počnem što da ulovim. Ali hoću da ulovim zašto? Za Memu. Kako bi Mema to, kako bi Mema to. Je. Znači da li Mema smije da znači prvo ako ja nisam ulovio, znači da zamiste da je Mema u igrao, ja nisam igrao. Ja sam ulovio. Prvo ja sam ulovio sam, ne radi njega, općenito sam ulovio. Prva sa. Znači da li njemu dozvolim da ide? Dozvolim. Druga jedna stvar, ulovio sam, ali sam ulovio radi njega. Da li mu je dozvoljeno da jede? Mm. Tu će doći, kao se kaže, razilaženje. I hadis koji je spomeno Hafiz ibn Hajar, ukaziva da njimu nije do, dozvoljeno da jede ono što je ulovio, onaj koji nije ram, ako je lovio, ako je ulovio za njega. Jel u redu? Allah sam radi. Znači, gledajte, prije što pođem u goritovi meselema. Znači, postoje neka neke mesele koje se rijetko dešavaju. Znači, obratite dobro pažnjovo. Znači, dešavaju se rijet koli skoro nikako. Znači, ovo sad što učimo, znači, možda se nikad u tvojom životu neće desiti da budeš imao veđe sa propisom, znači, lova u ili hramu ili rijetu. Međutim, gledajte. Znači, da znate vandao svakodobro. Učenje svake mesele, znači, koja je došla u Koranu i Sunnatu, samo učenje te mesele i badet. Znači, nešto sa čim je zadovoljna Allah SWT. I zato mi sad sjedimo, znači kad učimo hadis poslanika sallallahu marihu sallam, izlačimo propise, znači mi smo na dunjavnuku džernatskoj bašti, in šala. A nadat se nagradi na Ahiratu za tu svala. Znači, znači prvo, znači samo izučavanje te mesele i badi. Druga sva, Allah vam dao svako onaj koji uči talibu ilim, on mora svaku meselu koliko toliko da poznaje, da je prošao, jel u redu, da zna. Međutim, normalno je neke mesele sa kojima se čovjek često dešava, često su se reći da će to bolje ili temelitije poznavati nego neke mesele sa kojima se ne dešava često. Ali u svakom slučaju je treba da ima saznanje i polnje. Dobro. Prvi hadis koji je nemao, Hafzi ibn Hađari, je hadis od Ebuqa Tade el Ansari. Poglavlje, lo, lovljenje u hramu, prenosi se od so Ebuqa Tade el Ansari radijallahu anhu u priči o njegovom lovu na divlijeg magarsa dok nije bio muhljiv. Da je rekao, Allahu posanik sallallahu alaihi vasallame, rekao je svojim ashabima, a bili su u ihramima. Ima li među vama iko da mu je naredio ili mu je nečim na to ukazao? Reklo še, nema. Rekao je, onda jedite ono što je ostalo od njegovog mesa. Dobri. Tafkun alaihi. Vajadij su Bukhari muslimu od <gled> Ebuqatade lansari. Znači, Ebuqatade lansari je bio ashab koji je olovio divljevi magarci. Znači, magarca, ali običnije nego divlje. Znači, ob, ob, znači magarci ovi obični, što ima dolu, kako se kažu, u bladu je puno. Znači, oni su, kako su so oni da se jedu, kak vam yes. njimu yes. Oni su zabranjeni, znači, mjesto njihovo je zabranjeno. Dobro, međutim, divlji magarci. Znači, divlji magarci, e, šta su divlji magarci, zaliko. ko? Divlji magarci, oni. Yes divni magaracionese pre jedna vrsta mada kažu da kada se spomni misle da se sa toga spomni kada se spominje divni magarac u Hadisima da se to misli na jednu posebnu divni vrstu divni magaraca koja je bila prisutna na arapskom polostu koja je sada izčezla neki kažu da ima prisutno u nekim djelovima polotoka međutim kažu da to nije ona girafa afrička ona zebra afrička nego da je to nešto što je bilo na arapskom poluotu ko međutim da je sada da je sada dobro Nać bo katada na sari nije bio iu, a uulovio je čega ulovio je libeh magarca. Pareko posaniih karih in serattu je su u iraniu. Na će bo katada je donjo a habima koji subiru i hrama. Na bo nije bio šta, nije bio šta Nije bio irama. Pe pa je posaninik pa kar inserato je seramu videito helminkum aadun ima me žvama ko. Ena rahum avo ešare iri hin bišei. Ima niko od vas komu je naredio da ulovi ili komu je išarjetio i sečio? Pa su ashabi rekli ne. Pa je poslanik Aleyhi srvati vasallam pa rekao da jedite. Jelo red. Znači šta je bilo bitno? Bilo je bitno prije svega, što se normalno razumije, da nisu oni lovili. Drugo, da nisu naredili. I treće, da nisu šta? Na, da nisu išarjetili. Znači ono što je zabranjeno muhrimu, au عليje, au dal, ko što kaže u jednom dijelu s tim. Znači, bitno je znači, da čovjek ne lovi, da čovjek ne išareti i da čovjek ne naredi. Pa onda Apostolika, alaihissalatu wasalam, rekao onda, onda jedite ono što je ostalo od njegovog mjesa. Dobro, ono prvo na što ukazio ovaj hadis, ovaj hadis jasno ukaziva da je zabranjeno osobi koja u hramu da lovi ili da naredi ili da šta, ili da išareti. Znači, to su te stvari koje se iz ovoga jasno razumiju. Drugo, Ono što se razume iz ovoga jeste da osobi, znači da osobi koja nije u ihramu, da je dozvoljeno, ko ihramu, proste, da je dozvoljeno da jede ono što je ulovla osoba koja nije koja nije u ihramu. Ovo su znači glavne dvije stvari koje, je, znači, znači koje možemo zaključiti iz ovog iz ovog hadisa. E, dobro. Eh, sljedeće pitanje to ćemo vidjeti iz hadisa koji dolazi i o I zato je vezana, vezana. sljedeće hadis jeste, znači ako si ti u ihrao, brat paž, ti su ihrao i nisi naredio, niti si šaretio, niti si ulovio, međutim, taj što je ulovio, on je ulovio radi ti. Je li tebi dozvan da jedeš? Je ti nije dozvan da ješ. Prečita je sljedeće hadis. Prenosi se od Sa'ba ibn Jathame al-Lajthija <laughs> radijallahu anhu, da je on poklonio Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam divlijeg magarca kod El-Ebu'a ili Waddana pa mu je vratio i rekao ne vraćamo ti ga niz bočak drugog osim što smo u ihran. Dobro, a je drugi hadis. Znači ovaj hadis općentno znači je da je bio Sa'ab ibn Jatham al-Layfi. Znači, ashab koji je poklonio Allahovom poslaniku alaihi wa sallatu wa sallam divlijeg magarca. A poslanik je bio, znači to je događa i se desio, kod mjesta Abwa ili Waddan znači Al-Abwa i Waddan su znači dva mjesta između Mekke između Mekke i Medine. Pa poslanik alejhi salat u selam to obratio. Ni od njega prihvatio, ni od njega prihvatio taj taj poklon. Dobro, ovdje u rivayetu Hafiz ibn Haje alejhi salat nije spomenuo, u rivayetu je došlo pa da mu se je zaćrmenlo lice. To jest da mu je bilo nezgodno zato što Allahu poslanik alejhi salat u selam nije prihvatio poklon od njega. Pa je poslanik Alihi s-salatu wa s-salam kada je to video rekao inna lam naruddahu alayka illa inna harum. Kaže mi ti nismo to obraditeli, to jeste odbili smo poklon samo iz jednog razloga, iz razloga zato, što smo mi u, u ihrama. Dobro. Ovaj hadis, ovaj hadis da, ukaziva, i to je mišljenje džumhur uleme, znači ovaj hadis ukaziva, i to je mišljenje džumhur uleme, da je osobi koja je u ihramu zabranjeno da jede ono što je ulovila osoba koja nije u hramu, ako je to ulovljeno radi koga? Radi one osobe koja je hramu. Znači to je šta? To je mišljenje džumhur ulame, inače i, i, i dokaz zato je ovaj, i dokaz zato je ovaj hadis. Učitelji učitelji Hanefskog mezeba, Hanefije, znači ovo nisu uslovili. Nego kažem, znači bitno je samo da čovjek nije ulovio da nije naredio ili da nije išarađio. I dokaz Hanefija I ono je prvo spomenuti hadis. A to je da kaže u ovom hadisu i općentost, i jer u ovom hadisu nije došlo da je Allah u poslanika alihi sr.a. rekao ashabima, je li ulobljeno za vas, je Nego jedino što je pito poslanika alihi sr.a. jesne, jeste li naredili ili i šarete li? Kažu sve ima toga, je dozvoljeno. Međutim, džumhur uleme je taj dokaz, zajedno sa ovim dokazom uzijeli su obzir i rekli su šta? Znači, rekli su da također nije dozvoljeno ukoliko, se, ukoliko se to na znači, ču koliko se to šta ulovi u koliko se ulovi dobro sljedeći hadis koji je spomenu hafiz ibn Hađar je anan ncisu daisha radijallahu anha da je rekla Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pet životinja sve su ne fasici se u, u haremu ibn harema gavran lonia škorpija atlep pacov i pas koji ujeda dobro kakve vize ima ovaj hadis sa prethodnim hadisom Znači, hadisu muhani muslimu, kada iši, Eposlanika, aleyhissalatu wassalaam, rekao, hamsun min al-fawasiq, pet životinja, šta to čara, znači, pravete, kako čete, se ubija, bilo u haramu il van harama. Znači, do, ovde, havo spomenu samo rivayti uqtelna fil harama. Došlo rivaytima i u haramu, i van harama. Znači, gdje gdje bude, možete ubiti. U kakvom gdje saman ubiio, možete ubiti. Toh su koje, gavran, akrab, zmija, pas koji ujeda miš i tako dalje. Iz kojeg razloga je spomenuto ovo, kakve vezi ima ovaj hadis, sa hadisima prije? Ne, čovjek kada je u hram, zabranjeno čojku da lovi. Dobro, mada sad i ovdje, u lama se razilazi oko definicije lova. Znači mi smo bili rekli, ako smo rekli, ne, ne, ne, ne, ne, ne zaboravio sam. Znači ono što je zabranjeno da se lovi je šta? Znači, životinja koja znači je, je na kopnu i koja je divlja. Jelo li znači, životinja koja je divlja. Znači, ne životinja koja je šta? Znači, životinja koja je divlja, a koja je dozvoljena da se jede. Jedan broj ilome je rekao, znači, bila dozvoljena da se jede ili ne bila dozvoljena da se jede. Međutim, bilo kako bilo, svi ti hadisi ukazuju, znači, nezabranu lova, odnosno bijanja u, u haramu. U haramu. Međutim ovaj hadis je došo i ukazuje da imaju životinje koje su dozvoljene da se da se kako se kaže ubijaju u haram. Naći na neki način izuzetak, kao što je spomeno brat iz oni prethodni hadis. Naći osnov je zabranjeno da loviš, međutim sad da ne bi kod nekoga bila šubha, tako da kažem, sad dođe u haram, dođe u haram, e, ima potreb da ubije životinju. Naprimer, dođe šta? Znači, dođe na primjer dođeš da naći dođe čovjek ne Mi ćemo eki 3 dana, hops, izleteti, izletemiši mi. Ti da ubiješ Miša, samo igramo se, ne smiješ, ne smiješ loviti. Dođeš komarac, razumiješ, hoćeš šubit komarca. Ja lećeš šubit komarca, i tako dalje. Kada doš ova hadis, i to, na neki nenikinać da kažemo izuzak. Ne baš bukvalno. Jer ako kažemo da je ro samo životinja koja je nakopnu, životinja koja je divlja, na životinja čije se se jede, ne možemo mo izuzeti. Znači, pas koji ueda, znači ni izuzetak, to ga zato što su oni Osvamini, međutim možemo kazati općenito, znači da neko ne bi pomislio da imaju život znači da sve životinje ne smiju biti ubijate, ovo je došlo, ovo je došlo izuzetak. E dobro. Međutim gledajte. Hanafie, učenja Hanafiskog, me se kažu šta? Ha. Samo ove je spomenute život. Samo ove je konkretno spomenute životinje ne smiju ne smiju da se ubijaju. Međutim جمهور ulama analogno ovim životnjama, odnosno ovim životnjama dodaju i druge životinje. Pa kažu, sve ono što je zjeti, dozvajem da se umije. Jel Pa kažu, onda ola ovaj ima govor, kažu, pas koji ujeda je spomenut na neki način, da kažemo, kao vrsta za životinja njegove veličine koju ujedaju. Kao što, na primjer, ako bi se desilo da ima vuk, da ima tigar, da ima nešto se to dozvajem. Kaže, miš je spomenut u kontekstu, znači, šta to čara njegove, njegove ločine, njegove, njegovog, njegovog obima. E, ova životinja, znači, i tako dalje, i tako dalje, znači, dodam su. Uglavnom, znači, pravilo je, i ovaj hadis ukazuje, znači, ono što je bitnuto znamo za ovaj hadis, jeste da sve što je zijeti, da je dozvoljno čovjeku da ga ubije, po makar bio, uihrao. Također, i kad čovjek nije uihrao, znači, dođo ljudi i kažu, razumiješ, na primer, smijem ljubiti ovo Dači, smem smem mi mravi pojavili se u kući. Ovo mi se pojavio luk. Dači, svršno što ti dozvam da gubiš. Dači, pa makar, dači bilo šta? Makar bilo i igram. Jelore makar bilo, makar bilo igram. E, normalno ono je došlo, znači sad ne spominje, znači došen su rivajit. Dači u nekom rivajitu je došlo spominjanje neke životinje umjesto neke, međutim inače ono što je bitno jeste da znate, znači šta, da znate da znate ovo pravilo, a znači to je sve što je sve što štati dozvam da Znači kad dođe čovjek bude u hram, se komarac, hoćeš ubiti komarca, komarca znači, normalno, da ti, da ti da komarca. Pojavio se miš, hoćeš ubiti miša. Znači dozvoljeno da ubiješ miša, pa makar, pa makar biho, makar biho u haremu, makar biho u haremu. Dobro. Ranosi se od ibn Abbas radijallahu anhu ma da je vjerovjesnik dao dam se radi hidžama dok je bio u hramu Mutaf kunaje. Dobro. Još jednom, izvinu, pročitavu hadis. Renosis od Ibn Abbas'a, radijallahu anhuma, da je vjerovijesnik dao da mu se radi hijjama dok je bio u ihramu, mutafekun alaih. Dobro, znači ovo sada sljedeći hadis, je hadis, znači da, hadis Buhari muslimu od Ibn Abbas'a, radijallahu anhuma, da je po sanjih sallallahu alaihi wasallam učinio hijjamu a on je bio u ihramu, on je bio pri ihramu, dobro. Prva stvar, ko je hadis, Znači, našto upući ovaj je hadis, jeste da čovjek dok je u ramu, da mu je dozveno šta? Da uradi hijjamu. Čovaj hadis jesno, kazi je našta. Znači, čovjek dok je u ramu, dozveno da učini hijjamu. Jel'o rijed? Dobro. Bađutim, gdje je sada ovde govor kud ulame? Ovdje je govor kud oko jednog pitanja. A to je pitanje koje ima veze sa zabranjenim stvarima mahadurati u Koja bi to stvar mogla biti? šiša. Zašto? Zato što na glavi desko. Ja tu čovjek čini džam, nekada mora da odkopni dlake. Znaci bilo da se i da, da radiš džam na glavi, bilo na primjer e, negdje ode na vratu, bilo na tijelu. Znaci na glavi više, međutim ako na tijelo možeš, možeš nekad uraditi džam na tako da ne, da odkopniš dlaki. Međutim uklanjanje dlaka, znači jesi smo rekli, jesi smo ne, rekli da je to vezano samo za glavu. Ne, nego za cijelo, Cirotvati. Dobro. Još jednom ponavljam i kažem da osoba kojoj gramu da uradi dijalamu ili mudozunu, znači da se i sedao u smeku, kojoj gramasi, da si, si na primjer bolite glavu, bolite nešto. Među tim znaš ako radiš dijalamu, da će ti biti lakše. Maš potrebe učiniš dijamu. Dok i čovjek kaže hoću da učinim. Može li učiti dijam učinika. Dobro. To je jedna stvar. Druga stvar jeste sada ono o čemu Lehmann govori jeste šta ako bi sedesemo da čovjek odkloni dlake radi tehidžami. Znači, brati pažno, da otkloniš, da prilikom tehidžami dođe do otklanjanja dlaka. Ja to je sada jedna stvar koja je predmet raspravo kod islamskoj učenjaka. Jedan broj učenjaka kaže, pravi razku, prvu ako je to iz potrebe, ako nije ispotrebi. potrebe. Jel riječ? Pa kaže ako je potrebe, ako se otkloni, imamo dlaka, nema, nema zaprake. Međutim, kažu, bez potrebe da to učiniš, da? Da ne možeš. Dobro, znači, uglavnom, jedan broj u nemej kaže, znači, pravi razlik, ako je potrebe i ako i nis potrebe. Međutim, jedan broj u kaže, ako učini učiniš, džavno, tom prilikom odkloniš, odkloniš dlaka, da moraš za te dlake, da, šta? Znači, da učiniš, da učiniš, vidjel. Uglavnom, sad da nalazimo u te detalje, uglavnom, da znate, da li kodimame buhanife, Kada Mohani, na primare kod kod kod ljudi zla kada mora da zato, mora zato da mora zato da krv. Znaci da pospomenju kasnije, znači kod Nefija nije uvijek znači onafidija da imaš pravo tri izbora. Tri sva, so. nego udese sva ri kod kod Nefije ako nešto uradiš namjerno ili krv obavezno. Međutim ako ovaj nešto uradiš radi darure, radi nužde, onda tu imaš pravo na izbora, na izbora tri sva. Da na Prenosi se od Kaaba ibn Uđre, radijallahu anhu, da je rekao Bio sam zonesen Allahom poslaniku, sallallahu alaihi vasilame, a krpelji su mi bili rasuti po licu. Pa je rekao, nisam smatrao da ti je bol dostigla ovu granicu kako sada vidim. Možeš li naći ovcu? Rekao sam ne, rekao je. Onda post tri dana ili nahrani hrani siromaha. Za svakog siromaha pola sa'a. Mutafekun alaih. Dobro. Eh, gledajte sada. Ovaj bitan hanis. Ovaj hadis dobro hoće da znate, da, da dobro znači ne, ako ga sad ne možete ne ustapiti, međutim ne da znate, znači da znate da je bio, da ovaj hadis je Buhariju muslimu, je gledajte, Allahas na gradiu, hadisovi, ko može da je nauči na pametniki nauči, ko može normalno da je nauči na arabskom na našem, znači vi što studirate, znači naučite arabskom, naučite. Dakle možete to, znači, znajte da naučite ono osnovne, tekstove, osnovne riječi, rečenca u hadisu. Znači, uglavnom da znate da u Buhari muslimu hadis, ashab koji je zvao Ka'b ibn Uđara, Ka'b ibn Uđara je bio ashab koji je imao, znači je bio dobio, to je prevedeno krpelj. Znači, to su, znači ono, kad Už. uđe, a? uši. Kad uđe pa kada se čovjek puno mora da se češe češera toga. I kad je najbolje rješenje, da se šta, da čovjek obrije, da čovjek obrije, da čovjek obrije glavu. Jel Međutim toga je baš u fatlu dosna. Pa je došao posaniku i boži posanik sallallahu alaihi wasallam je rekao nisam znao, u smislu nisam znao da te je toliko da te je toliko u fatlu. Možeš li da zakolješ ovcu? Pa je rekao namogu. Pa moji posanik alaihi sallatu wasalam rekao da posti tri dana inno hraniš je siromaha za svakog siromaha pola pola sajah. Dobro, gledajte. Prvo, Nači opet ponadam, prvo što je vezno za ovaj hadif, suđe da ovaj hadif znate. nači što rekao sam, Buhari muslim, Ka'ab ibn Uđara, izbog čega je ovo došlo. Ono što je došlo ovde, ovo što e, druga sa što je došlo u ovom hadisu jeste, može se razumjeti da ove stvari nisu alet tahir, u smislu da čovjek ima pravo izbora. Znači, jer poslanik je rekao, ima, možeš li naći ovdje, pa rekao, ne mogu. Pa mi je onda rekao, jel tri dana, jel šest romaha. Međut U dosta drugih rivajeta, kao što je došlo na primjer rivajetu muslima, posanika alaihissalatu wasalam je rekao, onda kaže, posti tri dana, ili na hrani siromaha, ili za kurban. I zato je koncenzus ulama da su je stvari šta? Da su ove stvari da čovjek ima pravo, da čovjek ima pravo izbora. Da učini šta hoće. Bio siromah, bio bogat, da učini šta? Ono što on, ono što on hoće. Znači zapamite, ove tri stvari, znači kurban, ili tri dana, ili šest romaha, znači, to je pravo da čovjek ima ima izbora. Jel u redu? Dobro. Sledeće što je bitno za ovaj hadis, jeste, znači, da je ovo jedini hadis, usvari da je brijanje glave, jedini hadis, usvari jedini propis ili jedina stvar, za koju je došlo da čovjek učine infidiju. Jel u redu? Znači, šta smo rekli da su stvari koje je zabran čovjek da činio grano? da brije glavu, tako? da tako, neki da nokte, da obuče odjeću, da stavi nešto na glavu, a da se namiriše, dobro, ovi pet stvari, jel' došlo je došlo su onaj koji se namiriše da čini fidi. jel' došlo odi su da oni koji otkine nokte da čini Fidio, ili je meni, jel' došlo odi su onaj koji stavi na glavu nešto, Azize, da čini fidi nije, znači jedino je došlo Da onaj koji ubrije glavu, začini infidio. Međutim, u kaže, ovi, šta, ove ostale stvari, analogno tome. Ostale stvari, analogno tome. Znači, još jedno je zapadno. Za brijanje glave, u stvari, za brijanje glave je došlo. Znači, za kidanje noktiju, za pokrivanje glavi, za oblačenje odjeće, za mirisanje, nije došlo šta je infidio. Međutim, u je rekla, analogno, analogno ovoj stvari, za ove druge stvari postoji šta? stvari postoji, za druge stvari postoji koncenzus, za druge stvari, e, a, koncenzusom ulemeni, za druge stvari, znači, druge stvari su analogno, analogno, jel u rijedu. Dobro. E, dalje. E, čovjek, o, ovo, ovo sam ti još spomenuti, znači, naka nefijskog mizeba, ženacija kažu sljedeće. Kažu, ako čovjek uradio nešto namjerno. Dak znači će došao je čovjek namjerno bez potreba brio glavu. Dak će doći čovjek došao se i došao čovjek je brio glavu. Što brijao se? Da la opust. Uradio je grije, al tako griješio. Međutim treba da šta? Da učini, da učini Fidija. Međutim uradio namjer. Nije isti on i nisi isti čovjek koji kaže na primjer Fatima, što umeš ne mogu da izdrži i hoću šta. Hoće dobri englav. Jeluri nije isti. Zato onefi je kaže čovjek, hoće uraditi namjerno bez potrebe. Nači kod njega, ha, kurban. kurbanu. Jeluri strogo mora kurban. Međutim, ako uradi iz potrebe, na zato što mora, radi su rabeže, radi Bogu, znači da otkine nokte da otkine obu, da otkine ovu, onda, onda u tom slučaju ima pravo, onda u tom slučaju ima ovaj pravi izbor. Jeluri. Ma da, nači džumhur Znači, džumuhu ne pravi razlog. Kod džumura isto. Znači, radi radiju iz ovog razloga ili u radiju iz ovog razloga ne postoji, ne postoji šta? Ne postoji, e, ne, postoji, ne postoji razlog. Dobro. E, također, kod učenjaka, ovo želim isto znači, da navedite, znači, kod učenjaci, šta la to ćemo nadam se spomenuti, da sam malo da vremena, kod učenjaka postoji ženje oko koliko treba da se glave obrije ili redu, ako bi čovjek to namjeno učinio, pa tako kada je potrebna fitje jedan broj na primjer kod hanefija ako čovjek obrije četvrtinu glave više je potrebno fitje ako manje od toga šta ako manje od toga znači kod ima sadak da se dan isto tako na primjer govori kažu zanokta jedan broj nam je kaže ako jedan dva tri nokta toliko i toliko. ako više od tri nokta onda ti je ide onda ide fitje kod hanefija i pet Isto tako na primjer. Hanefi je ka, koliko da se namiriše, na primjer, kod Hanefija da se namiriše cijeli ud, onda kako se kaže, treba da bude je šta? cijedije. I tako dalje. Uglavnom da znate da se financijaci razvili da je koliko na primjer da se kose jedni jedni kažu samo ko se čitava vam glavu da je potrebna, da je potrebna fina. Rekao sam jedni kažu pa makar malo, zato što nije došlo do predajama, pa makar malo da se desi, znači čovjek mora da šta? čovjek mora da obrije, čovjek mora da obrije glavu. Da Imamo ništa još do iz ovog hadisa. Znači, <coughs> rek smo također, dobro, znači ovaj hadis, još černo on se vradi, znači od Ka'b ibn da reko rekao, odnesen, odnesen sam poslaniku, alihissalatu wassalamu, la qamlu je tenatheru ala vajhvi. A, kako je prevedeno? Qamlu. A, a krpeli su mi bili. se, padali po mojom Znači, oti da se kaže, znači te bubice koji su koji su uz rok Pa kad mi je vidio posanik, ali neko je man kuntu ura, ali vodja'a belaga bi kema ara'a. Nisam znao da ti je, znači šta, znači, da ti je bol dostigla ovu grancu. Pa, pa mi je rekao je teđi dušaten, pa je rekao ne. Pa mi je posanik, ali neko je rekao da posle tri dana ili nahrani, ili nahrani šta? Nahrani šest sirmaha. Znači također možete zabilješti, znači da ovaj hadis ukazuje da kogod ima neku potrebu da, znači, da uradi neku stvar gdje je je kak se kaže eh, koja je zabranjeno ihram da mu je dozvoljeno da učini biti mora da učini video šta je samo ranska između njega i on ga koji radi to namjerno ima pravo da bira ne ajde kažemo da po mišljenju imaš pravo da biruje nego jedno i drugo stvari znači došao čovjek ima potrebu da obrije glavu redu. znači ima potrebu radi se rabeža znači treba učinucin tifid počije učinji tifid dođe čovjek jer namjerno još će obrije glavu On ima grijeh, on nema. Ovaj ima grijeh, ovaj nema grijeh. Jel'o red? Ovaj ima grijeh, ovaj šta? Ovaj, ovaj nema grijeh. Jel'o red? Znači, kogod ima potrebu. Čovjek izneke stvari ima potrebe da, da, da, da, kako se kaže, da otkine nokte. Znači, otkine nokte i šta? Znači, učini video. Mada u lama kaže, na primjer, ako se desilo da se nokat, da nokat slomije, da pukne, pa da čovjek otkine ono što visi od njega, u tom slučaju nema, u nema ništa. I tako da i tako da. Jelor je, znači ovaj hadis ukazuje našto, znači da ko e, ima potreb da učini nešto, gdje je prijestop čovjeku je na amu, neka učini to, međutim mora da učini, mora da učini fidju, mora da učini fitju. Dobro. Ode ću vam jednom spomenuti jednu mesalu, i mislim da ovo nešto što e, se često dešava, znači, e, kod, da tako kažem, običnog svijeta, a to je kakav je propis, kakav je propis ako... Neko uradi neki prestup od prestupa iz neznanja ili zaborava. Kakav je propis ako neko uradi neki prijestup iz neznanja ili izaborava. Znači šta to? Znači desi se, na primjer, dođe čovjek i, na primjer, da kažem, nije davno se prihvatio vire, počeo klijent, ode u redu, buče i hrame, međuti, međuti ne zna, na primjer, da li smije da topte. I dođeš... Otkine ti kaže se ča finom, talav, sad ću finom ovo, otkine Ili ne znam, e, fino se nameriše, izađe. Znači, uradio to što iz neznanja. Ili sve ti, na primjer, usopio hotel, stoji tamo miris, hoćeš da izađeš, uzmeš i... Kad se nameriš so, ufatiš se za glavu šta sa mogo, šta sa mogo uradio. Znači, brate, pažnju, iz neznanja ili iz... Iz neznanja. Kako je propis, kaka je propis toga? Šta voli jedi? Pa je dobro je izaborava. A imao čovjek, imao čovjek, treba li vidio da učini? Što treba, so, so treba ako radi izaborava? Koliko čovjek, na primer... Zaboravio? So, se... Što kaže da ne treba ništa. Što kaže da ne treba ništa, jer je tu vezi. Dakle, još izkinješ tu. Odeš učiti. Kao ti još nakat naprijed. Šta izkinješ nas? Ne jezim. Dobro. <laughs> Dobro, ja ću urediti, evo kako se kaže, miris. Paze, ovo je dobra stvar, miris, odješ, sjetiš, a odješ i opereš. Međutim, sad ćeš otkineš nokote, može nokote vratiti. Jel uredno? Imali to? Imali to osnov, da pravimo razgoć među ovih stvari. Obučiš, sjetiš se, skineš sad. Sto kao što je bilo analogno vama da da se da fidija dolazi zbog šišanja, isto vam, znači zbog mirisa, možemo naprijed, ovaj, analogno tome da je kidanje ili rezanje noktiju, isto da ne mora se znači Da se ne mora ništa. Dobro, može li čovjek nikada, vratim i to, može li čovjek nikada da uradi nešto iz neznanja, iz neznanja, ili iz nezaborava, ili zaborava, međutim da treba da, da to nadoknad je. Znači imaš ovce. Imam ja ovce, imam ja ima Mema ovce. I njegova ovca tu sa vrtak, mi je ovaca, a ja konto odio zaklat nešto, uzmem Memnu ovcu i zaporim. Mema kaže daj ovcu. Ja kažem, zaboravi ja ovo da je tvoje ovce. Znao sam, ali sam bio, bio sve. Pa daj me ovce nazad, nema ono što je urađeno i zaporava, nije šta, nije iz... iz... iz... iz... iz... Jelismo Zoni. Tako nisi znao tam tamo nešto nečije. Jel red. te bismo ja ti to srušio zid ovonu, dođo čovjek što smo srušio zid, i nisam znao da je tvoj, mislio da je moj, tako hmm. znači, da. Hm. Da te kuć znači zemlje. Da što bitno bude znate. Naći odnos napravio kuć, ni znao, napravio kuć, kaže sad ovo je moj problem. Pa bole od papira, ocjenimo izavni sezon. Na Jordan kaže, mi ubjek u šarijetu, da iz neznanja, da neznanje i zaborav da ne povlači za samoposledce. Ovo dobro zapakljeno. Može sede desna povlači grijeh, u stvari da priše grijeh. Znači nisam znao, jer sam zaboravio, ne i grijeha. Ali ne znači da nemog posledca. Jel uredno? Znači to je u stvari. Zato, Dostao Lemen kaže, znači stvari koje su radjene i zaboravljaju ili iz greške. Ja čak neki kažu, pa makar primoran bio. Pa učiniš neke od prijestupa. Kaže, moraš da učiniš Fidija. Znači, fide je došla u općanut. Znači, uradio na znanje, uradio i zaborava, moraš, da, da to uradiš. Jel uredno? Znači, postoji to mišljenje, to Želina vam kaže. I nemoj da kaže, a, oh, imajta vlađa šanom, kaže, nemoj, nemoj nas kazati, uradimo i zaborava, niste grijeh. Uredno. Znači, jedno je da povlači grijeh, Drugo je da povlači šta? Posljedicu, odnosno nadoknadu. Čakko nama kaže, može se desiti da čovjek koji spava nešto uradi, pa treba da nadoknadi. Kada, na primjer, spava, okreneš i slomiješ nešto, neću. Tuđer. Jesi ne obav to nadoknad? Trebaš nadoknad. Jel li jedno? Znači to je jedna stvar znate. Druga stvar, ovo malo prije što smo spomenuli. Jedan broj nomen kaže sledeće, to je na primjer kod Hanbelija. Hanbelija kaže u šta? Sve ono što se uništilo, ste uništilo, Znači, mora za to da bude efidija. Pa makar biro iz oborava, pa makar biro iz nezdanja. Kao, na primjer, šta? Rezanje. Kao, na primjer, rezanje noktije. Znači, uništiti u smislu nješto tično ne može da se vrati. Rezanje noktije u brijanju glavi. Jel' u redu. Međutim, na primjer, kaže obučaš nešto, mi je se ništa uništio, samo s kim. Znači, pogledajte kako prave je, prave je šta rasu. Dobro. Međutim, kao što je spomenuo obrat, veliki broj lme, imeđu Znači kažu, znači sve što uradi čovjek, sve što uradi osoba koja je hram, znači koja je radila iz neznanja, ili radila i zaborava, znači nije obavezna ništa. Znači niti ima fidje, niti ima čovjek. Jel red? Znači dođe čovjek ne zna, obrije glavu, otkine nokte, namiriše se, znači nema grijeha, nema fidje. I znači odaj vam kaže da veliki broj u da veliki broj u lome to, to odabire. Da veliki broj u lome to odabire. Dobro, ostale su nam još jo e, odnosno tri hadisa o haremu Mekke i Medine. Znači o tome koji kaziva da je Mekka haram i također koji kaziva isto tako da je Medina šta? Da je Medina haram. I onda nam posle toga dolazi hadis đabira. Znači hadis džabira je veliki poznati hadis, jedan od najpoznatijih, znači prije našto dođem ja vam sad kao uvod spominjem, ناچناه اي پسنتي حديسة او الله عليه وسلم حجج نای پسنتي حديسة او الله عليه وسلم حجج تاكو كووتا كو دواس موشه داگه دوبره اشتتا داگه دوبره ناوشي ناچه نكتو نكتو وچنی الله تبارك أنا و تعالى مولم لنسي سمرة لنه وصل الله على محمد وآل وصحبه وسلم وصل الله وسلم أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منعج السلف الصالح